xamos este Carbeliño este Agasallo de Nadal para irnos concretamente á cidade do Santísimo Sacramento a cidade da Virixen dos Ollos Grandes uh -huh. a cidade amurallada en fin, podemos ir poñer moitos nomes pero vamos a falar con un gran guía eh? uh -huh. que eu coñicen parte de lugo gracias á súa man que no, que tuven con el o parecer eh, no verán Eh, de estar con él así que vamos de ellas, buenas tardes a Guido Alba de Esparga eh, guía oficial de Galicia vale. muy buenas tardes buenas tardes Guido. amigos <ríe> buenas tardes, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos estar con nosotros con Guido Mm, Moitas grazas a vos por por convidarme Como sempre Xa un par de anos de amizade De charlas radiofónicas Que mm -hmm. sempre son especiais para min Neste caso aproveitamos a ocasión biche, que Saudándote Con, con, con, con unha cantiga de Nadal De berrogueto Para poder saudarte e felicitarte As festas que se achecan no? Do nada jo, pues, Moitísimas grazas Porque encima de Berro Gueto Foi e é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 que colguei un vídeo eh, estando ali do solpor, maravilloso, sí e tamén unha gastronomía moi, moi, moi boa. Uh -huh. De todos os xeitos, eh, Palermo e Catania, que estiven ali tamén, pois gustarónme moitísimo, uh -huh. e, e agardo voltar a Sicilia, porque hai moitas localidades a visitar, uh -huh. e moitos espazos naturais, bueno, uh -huh. inmenso. Porque, <risas> como ben dicimos, eh, se has dicho esfora, pero... Lugo ten moito, moitos Recuinches que ainda voxe non conhecemos eh? sí, Algús Si, sí, sí, a verdade é que bueno, Xa sabedes non? que levo estes Dous anos e pico xa Como como autónomo Pero bueno, moitos anos máis traballando no turismo eh, A verdade é que entusiasmante Todo porque eh, Como dícilo Non para de medrar a bola, no, dicir, uh -huh. desde que empecé a guiar que para mí foi algo que xurdiu de xeito espontáneo, no, que eu nunca planificara ser guía, pero bueno, a vida foi me levando a, a explotar esa faceta profesional, no? eh, uh -huh. que experimentei aí en e agora pois pues, cada ano hai máis proxectos, máis oportunidades, bueno, este ano que que está rematando, entrei no mundo da artesanía, entrei no mundo da, dos estudos. Eh, dos pintores lucenses ¿no? No, que xa xera ah, unha experiencia no 2019 de eso, de eso quería... decirlo, por iniciativa por iniciativa miña pero este ano o propio Concello de Lugo eh, contratoume para guiar eh, por unha mostra de arte a puertas abertas uh -huh. e eh,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 Estiven na Fonsagrada. Ostra, tan contento de que vaya por ali, ¿no? Sí, que que foi a foliada. Foi unha foliada que foi, bueno, <risas> increíble. Eh, mira, Abarrotada, bueno, primeiro ¿no? que había unha cantidade de xente tremenda. Foi dous días sí, antes sí. dous días antes de irme a Sicilia, foi. Oh, eh, un concerto de Xavier Díaz e Asaudpeira de Calitres. Sí, Ese ¿Eh? eh, es, eh, logo, es... bueno, un ambientazo en todos os bares.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 para Lugo e Fonsagrada, a ver cando nos sentamos os tres, ¿verdad? Sí, de, o gallao, o, te, te o gallao teñamos, a ver si esta po, podremia desaparece, nos dan máis permiso, somos capaces de, claro. de chegarnos con máis temer. Estiveches en, estive en Galicia este verán, Xulio? Sí, estiven aí unha semaninha con meu irmán e despois tamén fun ao Kultur Gales outro día a, a fin de semana, eh, pero eh, son viaxes relámpagos, non? Os que suelo facer, porque porque tampouco estou moi, con non sabes, entende? Sí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 No, bueno, gracias nos, por ese trabajo que facete. Nos alegramos eh, moito e eh, o agradecemento é muto porque en sí. realidade o que estamos a facer é dar a coñecer cousas interesantes do noso país, é dicir, Galicia ten un grande guía na, na, en Lugo que se chama Guido Álvarez Parga. Por certo, eh, quería dicirche que o noso programa gracias a Deus ou un sea a, a, a unha sí. a, a unha teima especial. Segura que eh, eh,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 coñecemento con respecto a, a cidade mm. Pois pues mira contovos eh, casi, casi voss adiantades a, a cousas que teño na cabeza e que sodes sódes un curús <risa> bueno, porque tirarto eh, sí que mira xto xusto nesta viaxe a sicilia vinlle eh, bastante a cabeza ese tema sí. eh, a ver contovos varias cousas por sí. un lado hai algo que xa está aí en marcha que se publicará non sei sé, moi en breve moi mm. moi en breve é un proxecto que me encargou o Concello de Lugo este ano, de diseñar 21 rutas naturais no Concello de Lugo mm. esto vais a ir nunha aplicación eh, que mm. a xente poderá utilizar para para mm. facer as propias rutas como pero de... tamén un pouquinho máis adiante vais a ir en formato papel mm. e eh, creo que vai ser un recordo excelente eh, e bien. agardo que unha oportunidade de que como ben dicíades mm. que xa unha maneira de de visitar Lugo con outros ollos, de abrir caminios, etcétera, también ¿no? Pero máis sí. al aviso, máis al aviso teño tamén alguna proposta eh, De ese tipo, no, en plan de algún tipo de guía, sí. e tamén eu en xeral teño ganas de escribir, no, o que pasa que como ando a tantas cousas teño que ir vendo eh, sí. eh, pues... equilibrando tempos, no, pero pero si sí que a min me encanta escribir, me encanta me facer fotos, de eh, todo ese material que dicía Julio, pois pues espero sí e aproveitando para algo máis completo, efectivamente. Pois mira, eu animaríate que eh un artigo para unha revista que temos na Asociación Cultural Roselée de Castro, que se, te, que se chama Lua Nova eh, e un día pois que nos ficeras un artigo pois para a revista. Pois a mí yo intenté estar a es, tiempo porque, porque... Sí. Mm, no sé, casi casi sí. ca si, te, si, te, si si si te pos pues quizás a миллиón inda estás a tiempo, ya veremos a ver ahí hasta Claro, final, ¿para cuándo para cuándo sería? Hasta final de mes estamos a tiempo.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 Teño algún compromiso aí de escribir nos medios que colaboro sí. Pero xa sabedes que a mí me encanta sí. colaborar en todo Así que se, se saco tempo eh, Estamos a tempo, pois pues encantadísimo de sí, o sería, o sería un placer poder contar poder, con colaboración Poder verte plasmado aí na nosa revista sí, me, sí. Ah, pois pues para mí sería de verdade un, un orgullo Porque eso...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 Jesus Iñeo porque Jesus Iñeo dorme, e podemos despertar, e podemos despertar.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 baixamos un pouquiño esta música de Nadal, estas panxoliñas. E vamos a falar con un un poeta, que foi o gañador o primeiro gañador do certamen de poesía de Roselía de Castro que un corrella fai poucos días. Ah. Eu, eu, eu saludei... Sí, sí. Que penso que ti o saludase, porque tú era, eras o sagredario, por lo tanto, te tocaba sí, sí. che facer esa labura. Bueno, pois pues, sí, sí, bueno, pois pues, sale, pues, diante de, de nada... Da, da, vamos a llegar a boas tardes a José Luis Santos Cabanas, moi boas tardes. Moi boas tardes. Boas, boas tardes, José Luis, Yo outra vez felicitacións, moitos parabéns por sí. ese primeiro premio. Pois moitas grazas eh, Antes de nada eh, Deixame dar xe as disculpas eh, Por qué? que? Es xulo, xulo coixique Bueno, porque foi unha chamada eh, Foi unha chamada que non esperaba Estaba no coche eh, ah. Acababa de chamar a mi irmá Non saía <risas> o, o número sí. Entón, alguén empezou a falarme Pensé que contestaba que mi irmá me devolvía a chamada E alguén empezou a falarme Dándome parabéns eh, Bueno por sorte tive en reflexas porque iban iba a decir pero ¿quién me está tomando pelo porque presentir alguna persoa pensei que era alguna persoa que estaba co a irmán sí. que, que que me estaba gastando unha broma como sí. a eh, <risa> <con boa> intención <risa> non no, sí, sí, sí. A, no, a meña... no, no, no das bromas pesadas <risa> e despois empecé a rebobinar e disen aí sí, pero se sí, se sí, mandara que lo de aquelo a que lo a Cornellà xa sei de aquilo, que me está falando aquilo, aquilo. pero seguramente o co pillarme por sorpresa igual ben, distante, espero que no estibese mal educado non, nunca, no, nunca, nunca, nunca no, no, no. eh, a mí, para mí foi un placer yo una honra enorme vale. saber de, de que ti eras precisamente o... o ois, teñes que decir que para poder eh, eh, para poder conseguir que eh, este tres premios sí. se, eh, se se entregaran pois estivo, o xurado estivo debatindo... ¿Cuántas horas tuviste? Duas horas en media eh. O xixa, que quero dicirche con eso que había un nivel eh, extraordinario E eh, eh, eh, bueno, pois pues, eh, eu como secretario levantei acta de que eso uh -huh. costou Pero que ao final que, che, que chegaran a acordos bastante Xa. completos para poder declarar este Por certo, o traballo teu mm, é un traballo mm, que... que Bueno, contanos ti algo del, porque o que diga eu non é precisamente máis. Eu que quero dicir a Xosé Luís, se permitires, é que nace na, na Lavacolla, sí. por donde pasan sí. os peregrins a pa Santiago. É de allí, quizás enganxo algo deles. <risa> no, no, bueno, no sí, bueno, eh, sí. eh, eh, non sei, bueno, non sei. A Lavacolla, a Lavacolla é o nome do río. É, uh, sí. Uh, uh, é o nome do río que eh, eh, en realidad é un nome eh, o río é o río da Sion e ao pasar por a lincha más uh -huh. a río de la Bacolla uh -huh. non sei se si pillou o nome do lugar ou, ou foi o río aquela altura uh -huh. que lle dá o, o nome o lugar en onde está agora a parroquia, uh -huh. en realidad a, a parroquia é Sabugueira uh -huh. e eh, a parroquia até o século XIX está na aldeana que é unha fin, ainda que agora non vivo nela uh -huh. eh, non so paseo uh, so paseo de vez en cando por ali uh -huh. e o río da lavacolla xa é xa no codes calistins sí, sí, asociado sí. está asociado a lavados a lavados rituais uh -huh. pero bueno é unha sí, aí aí están as miñas raíces. Sí ou bueno. a beira cerca das augas frías do río da la Bacolla Eu, eu quería preguntarxe por o traballo teu Quería que diciras nosos entes en que consiste ese, ese primeiro premio de mm, Rosario de Castro 35 anos, o, o 35 pois xa a José Luis Santos Cabanas Sí, non, non vou escapar da tua pregunta así que che vou a contestar pero se me permites eh, mirei eh, na página de internet no premio eh, emocionoume fondamente que o primeiro premiado fose Darío cabana que lle quero ah. dedicar un, un recordo especial tíben a sorte, sorte de tratarlo tíben a sorte de falar con él tíben a sorte de compartir eh, tempo, tempo libre é eh, bueno, eh, un dos grandes da nosa literatura mm. e da nosa, da nosa traducción nosa tradución, trouxo mm. uh, fixo, fixo falar galego a Dante. Mm. Mm. Sí? E eh, eh, fixo, fixo falar, fixo falar moi ben, hai unha traducción sí. espléndida de, de Que, que coloca vale. o que coloca o galego nunha, nunha posición a respecto das linguas romances hmm. eh a respecto das linguas romances con con coa con enorme traballo de Darío a, con, un, con un nivel asombroso, ¿no? uh -huh. Uh -huh. Eh, eh, bueno, eh, pena in, por exemplo unha algunha na nalgún na tena de de Darío e pena que ás veces aquí no país non reparemos nesa grande traducción uh -huh. que vayas a unha librería e que encontres unha espléndida seguramente traducción uh -huh. eh seguramente tradución ao castelán da Divina Comedia e que non encontres eh, que uh -huh. non encontres a que non encontres a de Darío que sí. va eh, por po a calle Dirón a medalla de ouro da cidade de Florencia ou sí. eh, o mérito o mérito non yo estudando. Volvendo ao poema, o poema é é eh, eh, moi curioso o, mm. como, como, como saiu por o, poema, o, o, o, o que seixa chama-se cara Tina Modotti Tina Modotti era Modotti. unha moña eh, foi unha moña italiana que traballou desde uh -huh. unha fábrica que ten unha vida intensa e eh, breve intensa, intensa intensa e breve de artista e de militante uh -huh. e eu descubrina por un retrato uh -huh. descubrina por un retrato no que non saía a súa cara Nos retrato no que nos hai a súa cara, que é de Gómeque, un home que foi mestre como fotógrafo tela, Weston, Edward Weston, que é un dos grandes da fotografía do, do, do, do século XX, Eh, eu quando achei que era un retrato de Tina Modotti porque vemin de ler en algún lado, pero a información era errónea, e tratase en realidad de de, de Charles Wilson. En uh -huh. cualquier caso ese retrato le vo un o a descubrirlo, lin eh, eh alguna cousa, eh, uh -huh. alguna cousa sobre eh, sobre ela, na biblioteca da Universidade de, de, de Santiago de Compostela, hai unha hai un apartado que a Biblioteca América eh, uh -huh que que fai que estea moi o día de todas as publicacións que se fan en Hispanoamérica. Uh -huh. Digo Hispanoamérica e non Latinoamérica porque os fondos xean de, de dos países que tiveron relación con España, ¿no? Uh -huh. E aí hai unha excelente biografía editada en Cuba de dunha alemana cando había cando Alemania estaba separada, esta muller viña do Cristiana Rehaus uh -huh. en Canale, que me entusiasmou. Está traducida ao castelán e está editada en Xalaparta, pero de Xalaparta é eh, unha boa biografía, bueno, está escrita por la misma muller e incompleta, porque esta muller non só foi detrás das pegadas de Dinamodoti, senón que nos conta como fixou a súa pescuda. Entón, uh -huh. esos lugares donde viviu Tínac a perspectiva de hoxe, bueno, de hoxe ou de, de, de, de cando fixo a investigación que foi sobre, su, supoño que no, nos anos 80 ou 90 do século pasado os que somos de outro século faixenos un pouco así pensar que estamos falando de, eso, de que somos personagens de outro século que eso non pasa son nos libros de historia sí. digo que eh, eh, eh, encantoume despois a mexicana Helena eh, Poniatowska Ten un, unha uh -huh. Biografía espléndida Unha novela, unha biografía novelada de Tina Modotti Despois lín Alguna Cousa Máis E eh, así sobre O que fun descubrindo Intentei eh, dedicar lle unhas palabras Un, uh -huh. un pequeno homenaje A esta, a esta muller, fotógrafa a, uh -huh. Fotógrafa de, de, de, de primeira liña eh, eh, eh, Con un eh, mesmo Weston Que o seu mestre decía que algunhas fotos Non sabía se si eran dela ou de Tina uh -huh. eu, eu non son autoridade Por suposto na, na arte Pero veixo uh -huh. as fotos de Tina Modotti E as de Weston E non sei con cales que darme, no? despois uh -huh. non, non entro en, queñen unha forza inmensa e cuesto están os dous oxe, os xeos dous están absolutamente recoñecidos e despois eh, estuvo durante moito tempo en, durante na, na, na Guerra Civil uh -huh. ele estuvo en España foi eh, presidenta xefa unho xe calego cargo do socorro, mm, socorro Rojo Internacional Socorro Gardallo Internacional e é moi curioso porque en México é moi moi conhecida, pero aquí moi pouco no Estado Español moi pouco moi pouco se sabe dela. En calquera caso é unha muller con unha forza inmensa que uh -huh. pola que me sentín atraído xuntei unhas palabras e é... No. acabaron <risas> despois de alguns anos por certo, acabaron no premio de poesía da Rosalía de Castro de Cornellá porque unha editorial unha, unha editorial amiga unha, unha editorial amiga, uh -huh. eh, unha, unha editorial amiga eh, tiña pensado Eh, ponelo como libro electrónico na súa página web mm. e a mí non me pareceu mal, me parecía un sitio que pase que a editorial é pequena as veces os traballos que teñen son moitos sí. e como me chegan as convocatorias este ano dixen ah, pero si teño aquí o de ti, na modo te por correo electrónico, que ademais esto é comodísimo claro. eh, eh, o resultado final de eso eh, que me chamara xulo coixir <risas> por certo bueno. eh, estou esto, esto un pouco abrallado porque levo, levo unos días así eu son traballador jubilado acabei de de, de uh -huh. muy bien y tal. Eh, eh, eh, eh, nada y estou en antena, hoxe teño a presentación do novo libriño en Ames o día que me chamou Xulio Coixil, estivo moi a gusto nunha casa de, de, de, de Calo donde organi... de calo de Vivianzo, Calo de Teo, que viva aquí ao lado, Teo. que organizaron unha unha iniciativa cultural moi interesante que se chama Contos na Lareira e ah, sí, me, invitaron, me invitaron me, me invitaron me invitaron a participar, estivemos todos moi a gusto hoxe eh, por la mañan chamanme, de, digo que non estou feito estas cousas de Radiame e agora estou pensando bueno, aí. Nos bueno. nos agradecémosche muitísimo que perdas estes minutitiños con nosco. Esa Tina no, Modotti, a, ti, no, no, a fotógrafa no revolucionaria que tenos que que te nos explicas, algo que, que desa, de, de, desa biografía non sabíamos tanto, pero que timos a Mosaches nese, nese texto algo moi fondo, algo moi sí, moi especial. Sí, sí. Eh, sentíchela moi perto por posto que que que bueno, pois pues, ese es, es versos que dit ti que xuntaches costaronche fácil faz... eh, bueno, sí. esa creatividade non é fácil porque non, non se consigue o primeiro premio así como así eh, eh, se si, si, si o test fer perto a nos gustaría nos escoitar eh, da túa eh, sí. propia voz aunque foran tres ou cuatro versos non? Eh... Abro un ordenador que tengo sí. aquí a lado, por suerte estamos, puedo, eh, por supuesto, si o querés entero, sin ningún problema, a ver cómo cómo me sale, que nunca... Nu, nunca os no, no, co, co, como pedido. Co, como digo, o Xurxo Souto, su estrea mundial. Xurxo, <risa> <risa> no. sure, sure, sure. sure, sure. Xurxo. Pero fago encantado. Antes de nada, también me gustaría... Uh, dicir que xito sí, o, o dos outros, se si houbo tanto debate iso quere decir que os outros dos premiados e seguramente moito máis teñen, por además, que teñen o mesmo nivel que o que levou o primeiro premio que uh -huh. foi máis fruito do, do azar o de gusto personal e tal que doutra cousa iso no, non? Non? No, no, no, co... non quere, quere dicir que non agradeza que, foi, que, foi que recaese, foi, que, recaese sí. que recaese estaba, eh, cando estaba no, no, no, no coche sí. chamou Julio. Eh, estaba esperando por la estaba esperando por miña compañeira, por Vitoria, por la miña muller. Mm. Se no coche con tello e eh, dicise, "Estás contento, non?" <risas> e eu pensei, "No pouco coñecida que era Tina Modotti, eh, disenó de corazón." Ela pensou que eu decía de broma. <risas> "Alegrome moito por ti." Eh, hombre, non está eh, eh, porque, porque coñecemos algo, teño, por, por, porque eu teño un afecto especial a esta a esta muller desde que a descubrí. Hmm. Mujer, hai, hai, hai unha cousa que eh, lembrando eso, eu despois busquei documentación sobre, sobre Tina porque claro eh, para min foi un descubrimento enorme e, e, e, e lín unha cousa moi importante de Pablo Neruda un, un epitácio que, ah, sí, sí. que, que fala sobre ela está, está na súa está na súa teño aquí ao lado do poema está hmm. eu que está na súa na súa na lápida da súa tumba. Mm -hmm. si... teño aquí se si queredes leo. Si si si Leo tal como está, claro, por suposto. que son son os versos de Neruda, tamén sí. os ler antes do poema. Bueno, mm -hmm. non creo que Neruda fixese versos que non fosen enfermosos Algún ah, si, verso mm -hmm. vamos, si eh, di así. Martina Modotti, hermana, no duermas, no, no duermas. Tal vez tu corazón oye crecer la rosa de ayer, la última rosa de, de ayer, la nueva rosa. Descansa dulcemente, hermana. La nueva rosa es tuya, la nueva tierra es tuya. Te has puesto un nuevo traje de semilla profunda y tu suave silencio se llena de raíces. No dormirás en vano, hermana, pero puro es tu nombre, es tu frágil vida de abeja, sombra, fuego, nieve silencio, espuma de acero, línea, polen se construyó tu férrea tú delicada estructura, son formosísimos, ¿no? sí, sí, tanto bueno, de, de ahí veo a túa creatividade para poder facer ese traballo tan importante, tan bonito que, que por Home. certo, bueno, eh, a, a, súmase a nómina de autores que ti comencio su primeiro autor que que, que, que que foi premiado precisamente en bueno. este Rosalía de Castro de Cornella, pero que, bueno, pues todos sodes unha morea de persoas extraordinarias que nos ajudades a que o noso premio de poseía a Rosalía de Castro te Pues ese, ese prestigio que está acoyendo gracias a vosotros ese valor eh, gracias, que por eso, gracias, gracias que... a vos que trabajades es una muy buena iniciativa muy unha grande iniciativa, me parece, que se manteña e que se manteña 35 anos, sí. e iso é o de darlle o, o primeiro eh, a Darío cabana e 35 anos, iso chamase mm. Facerdiana de pleno, non? Sí, bueno, foi el, foi, foi, foi el. Eh? Despois o seguinte, me parece que foi Fid Vergara Vilariño, o sea que... Si, sí, que... vinha unha nómina de xente da que sí. pues, da nos... que está sabida de, de, de este protegido por unha sombra inmensa, unha sombra Da imensa da literatura da literatura que estamos eh, que, que, que están construindo a xente grande neste, neste sí. país. Sí. Moitas grazas, Eu eu sempre digo que os poetas teñen a valía de, de pintar nosos sueños con con palabras, verbas, con palabras, si señora, si si Bueno. Eh, mm, Non sei, eu non sei moi ben o que fixe Fui A, a mi fixe, fixe Mo escribirte na moda, tío, creo, neste es caso E outras cousas son, sí, son O que ti dís, nada es, ah, O que, que ti nos descubres mm. de desta de muller, no? muller muller do século XX, claro Unha grande Si, de logo morrer Morreu que non teña 40 anos sí. eh, eh, Morrería nos anos 50 mm. E eh, antes no no sé eh, no no no no sé no no mm. no no sé de memoria eh, mm. debía de ser sí de raca 1139 por ahí por ahí por ahí morrería él o sea bueno A verdade, pues, a verdade é que discuriches algo importante e ademais creaches algo moi bonito para nós. Bueno, se si, eh, si estamos a tempo, pois pues, o mellor hasta nos podes, como dicir, como dicía antes, nos podes deleitar a Gasallarra a toda a nosa audiencia con esa pequena lectura, se si te parece. Ah, sí, encantado, encantado. Non eh, está está aberto xa aquí na, na pantalla da, da computadora. Moi ben. Pois Eu... cando queiras. Oh. O poema chamase cara a Tina Modotti mm. E dí así Tatuada no poema O retratos en rostro Estático paso de danza Supe to disparando Tina Modotti A esbougar na vida So o sol de México Que me na pel dos versos A recendos proletarios Da nena de 12 anos Fábrica premiata de Luti Damasqui e seterie Domenico Reiser naudine, fluviulana como as cinzas Pasolini que a renejada sexa candatina a falsidade de Hollywood fast food de carne e sentimentos a sobar corpos ceibes uh -huh. Tina modotti corpo ceibe malia de tigers coat malia I can explain Mergullado en saibos delicado decadentes jude de la brille riche nomeado robo pronúncia ese logo con acento francés o primeiro amor de Tullux, Tullux a goxe. de correo o camiño polo celme do sur, bafaradas de revolta, viva México, cabrones, a sur, en tina modoti, apaixonada mazaroca. Afouse o martelo a apretar o sombreiro, viva México, cabrones. Mais un día calquera arriba a Porto, diz que é precepto, o precepto e morrer no momento preciso a hostia seca a morte adeus jube de la origi xei adeus robo delicadeza decadente pronúnciese logo con acento francés o primeiro adeus e tu yux tu yux Mais aínda, aínda, aínda manda vida Weston disparando, Weston cerca, Weston longe Manda beleza, manda loucura O sabor do viño na boca, o remuíño das fotos A miseria popular, a rabia popular uh -huh. Outros amores, estoura o lóstrego timísima perdida no corpo, enorme velo do seu cubano mella, a exultar como a terra mexicana. Si queredes continuo, si vedes que xa hai unha longa para ouír. No, no, no. o eh, sea, a verdade é que faltanos a eh, eh, claca bueno, para poder, entendo, vamos. De verdade é que fas unha biografía case sí, sí, de, desta de, de grande Foi foi dar un paseo pola vida dela, si, sí, uh -huh. porque, porque estivo, era a primeira época dela, non? era eh, ya a segunda foi a México eh, entonces tú tú estás describindo esa biografía casi eh, sí. bueno, creativa ¿no? sí, La sí. que... foi foi seguindo foi, foi seguindo os pasos de, sí, sí, sí. os pasos de Tina cando estaba en México en México a México foi con Weston cando uh -huh. seguiu con bueno, Tina que eh, na foi en algunhas algúnns dos murais de uh -huh. De, de, de Diego Rivera, los enormes muráis de Diego Rivera, está a su imagen, sí. tenía una buena amizade con Diego Rivera con Frida Kahlo. El link Frida, me parece sí. que me pone a Tosca, que Frida Kahlo tenía celos de... de... de de de, de, Dotti, de Tina Modotti, porque, sí, sí, por, porque falaba, por, porque falaba, moito, porque falaba moito con con Pablo Neruda, e supoño que sería unha muller deslumbrante. Pasea por Hollywood porque é estivo de artista en Hollywood, estivo estar traballando de obreira, protagonizou dúas du, películas de cine mudo, pero eh, Hollywood ten a parte artística innegable, tiene esa parte comercial donde o corpo da muller é un obxeto, mm. ela detectou algo parecido, ela non se sentía, ela non se sentía a gusto mm. eh, como persoa manipulada, o corpo da muller en un obxeto, dela ítemos, o final trágico de Marilyn Monroe, no? Mm. Precisamente por, por que, que andaba, que andaba precisamente nesses mundos. Mm. E eh, bueno, eh E despois, e, e, a cousa tremenda, despois de convertirse nunha fotógrafa de referencia, recoñecidísima, queria mellorar o mundo, implicouse a fondo na revolución e as dúas cámaras tirou unhas eh, o río. Eh, eh, eh, tiña moita relación, Gustavo, bueno, polo menos, eh, da, debo coñecer muitísimo o muralismo, non? Ese, eso era outra cousa que tamén leva moi fonda a ela, non? Bueno, fixo algunha fotografía pero en realidad é paseo todo México e ten unhas fotografías do México popular con unha sensibilidad de, ah, con sí. sensibilidad exquisita si deixamo apaixonada a mazaroque porque ele ten unhas fotos unhas mazarocas de millo que son imaxes sí, eh, dos indígenas e os mestizos, non? Uh -huh. el... de, de, de todo de todo o México uh -huh. de todo o México do que, que encontraba polo camiño da xente da xente coa que, coa que se relacionaba. Nos, eh, co, nos murais, eu creo que, aparte de fotografiar alguns que fotografiaba, me parece que tamén está ela, mm. eh, está ela representada mm -hmm. pola mando do, do Diego Rivera, Diego, que debeu sí. de pintar, que ten, tendo en conta a capacidade de traballo que tiña, debeu de meternos murais casi toda a poboación mexicana, mm -hmm. porque non paraba, non paraba de pintar de <ríe> de antes, aquelas grandes obras. Bueno eh mencionache precisamente a Poniatowska que que que una biografía de de ella, ¿no? Sí. Biografía... Sí. Sí, sí, sí, sí, que se llama que se chama Tinísima". Vale, bueno. mm -hmm. Tinísima. por ahí eh, de ahí utilizo alguien yo chamaría así con diminutivo, por lo medio de esta por lo medio de estos episodios dentro de, la, de esta vida tan intensa está que paseando con eh ella, eh, <risas> un cubano eh uh, un cubano miembro del Partido Comunista Cubano mhm uh -huh. Nos anos, nos anos 30, paseando pola rúa dálle un tiro e matan a mella que eu creo que por eso recorre por eso recorre o poema o mellor equivoco, me recorre, eh, recorre máis adiante o poema eh, fala do, de, do amor do amor profundo, creo que, que é o grande amor da vida de Poniatowska tamén o pensa, sí. con, pensa de, de Tinamodoti, ou aínda que non fose o grande que estivo enamorada varias veces que probablemente o fose o que non fose o grande, se si alguén a quen amas te o cando vas da man pola rúa eso es algo terrible que, no, sí. es algo terrible sí, terrible, terrible que demostra fortaleza de ínamo apañó apañó segu viviendo pero no soy hizo apañó a cámara y hay una foto preciosa preciosa de Mella muerto vaya ¿De dónde eso debe ser traumático no pero al mismo sí. tiempo deye fuerza para poder continuar piszáis sí uh -huh. fuerza para poder continuar y eso probablemente uh -huh. eh, ese episodio tenía que ver Bueno, que a marcaría de, de por vida non sei se de alguna maneira con ella militante comunista non colleu a antorcha da militancia comunista para seguir o camiño de, de, de ella de... O, uh -huh. ou se o colleuía igual que tamén é moi probable Yo, seguramente e, e ese e revolucionarismo que é unha persoa con moitas inquietudes con unha gran sensibilidade eh, eh, e migra con seus pais eh, de adolescente a, a América, pero é probable, perdíme, pero é bastante probable que, que, o, que o país eixa tamén un ensolado socialista no. perseguido naquelas épocas do ascenso do fascismo en Itália sí. sí. pues, sí, sí. sí. Bueno, que nos descubriches unha persona fascinante sí. e, eh, eh, bueno, ya a a creatividade has subido <risas> unos para, para saber que es un, un primeiro premio ben merecido sí, eh, sí, eh, eh, Mas grazas Que De verdade que aprendemos moito Con, con vosotros E concretamente eu descubrí Cousas moi, moi importantes e moi interesantes Algo sabía, pero non tanto Como que nos descubríche Ademais se... unha persoa moi humilde Porque eu cando lle falaba do, de vostede Díeme, por aí vamos mal, eh Ten que ser dito <risas> Bueno Que Que eh, bueno, que nos recibiches moi ben Que nos sí, atendiches sí, sí. moi ben Que moitísimas grazas Sabes que a radio pois pues, danos pouquiños minutos eh, Para sí, poder eh. dedicarle A todas as persoas que queremos e apreciamos Pero que xa sabemos O teu enderezo E o teu contacto E que en vindeiras ocasións Intentaremos incomodarte outra vez Para que nos contes máis cousas Cando, cando que irades, o teléfono está aberto para vos. O tempo, ademais, eh, cando me falastes dunha entrevista de 20 minutos, dixen, pero non... Non non, non, non, non mostrar de que falar. O <risas> tempo pasou paso, sí paso voando. Sí que temos, sí, sí. sí que temos. Moitísimo. E quedou nos noto inteiro moita cousa. Pero a verdade é que sí. xa agradecemos moitísimo, xoxa, Luís. Que, sí, que unha aperta moi grande é eh, que... bon bueno, estamos desejando... Eh, eh, Coñecete en persoa sí. En algún momento cando esta por poder mía desapareza, eh, a ver se si nos chegamos aí, se eh, somos capaces de tomar un cafetiño xuntos e e de partir. Eh, o, o café, o viño, o que sexa, son de pretexto, encantado de recibirvos. <risa> moitas grazas. Pois pues, si moitas si grazas. Un aperta grande, eh, hasta outro momento. Gracias, hasta outro momento, eh, gracias a vos. Veño. A vos grazas a ti. Ta miña aldea ben sabeño con grandes galas de velo neno miña soiña, como te ve so do ben cariño estou porque si pensas pazalo invelo De fama maneira non ne va xeito desta mala de esa maneira non me baseito, de esa maneira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 70 años compartint valores. Volem seguir treballant en monestadat i ética empresarial, en responsabilitat mediambiental i en compromís social. Moltes gràcies a totes que ho heu fet possible. Calvet. 70 años de confianza. Electrodoméstics Calvet. A Sant Boi ens trobaràs, com sempre, al carrer Jaume I, número 84. Al Centre d'Estètica i Benestar Aniel, cuidem del teu cos. Cuidem de tu. Si de veritat vols deixar de fumar, et podem ajudar. Ara és el moment. Vine a veure'n sense cap compromís. A Estètica i Benestar Aniel, només treballem per a que et sentis millor. Reflexoteràpia, quiromassatge, reiki, estètica corporal i facial, solarium, spa... Visita el nostre web aniel.es e segur que trobes el o tratamento ou a terapia que necesitas. Centro de Estética e Benestar Ariel, Pablo Picasso 17, teléfono 93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 Bueno, baixamos esta panxolinha e vámonos con outra poeta. Mm. Vámonos que a segunda gañadora do premio do 35 eh, Certamen de Poesía de Rosalía de Castro. Mm. E vamos a falar pois con Clara Vidal López. Ah, vale, vale. Esa rapaza, esa muller. Eh, vamos, Dario, boas tardes. Boas tardes. Bella. Boas tardes, Clara. Boa tarde, que tal? Boa tarde, Boa. moitas grazas por atendernos, cara, ben Eso. vida. Eh, un prazer. Un prazer para nos. Eh, eh, felicitacións, moitos parabéns por ese segundo premio do Certame de Poesía Rosaria de Castro. Ah, algo que pues, nos enche de, esa, de satisfacción e de orgullo e de honra, posto que, bueno, pues ese teu traballo acaba o segundo premio. Uh -huh. como se titula? A Formación dos Continentes eleva un subtítulo... Eh, uh -huh xeloxía dai 200 millóns de anos en augas de de Cedeira a Coruña ah, Jolín, que longe que moitos anos atrás lo contón ¿Eh? Moitos <risa> bueno, un, un, un traballo creativo fantástico que, que, que ten que ver con os continentes, pero eso vai relacionado con con, con que? Dinos eh, de que vai o asunto logo Eh, pois literalmente é da formación dos continentes A inspiración achegou uma, eh, unha, un roteiro que uh -huh. fixen de sandeirismo eh, Por vixiada Arbeira, por Teixidelo, eh, con Baixada, casi escalando, non camiñando uh -huh. a, a Praia de Areas Negras, uh -huh. de desa de zona de Sedeira Mm -hmm. Entón, tive a sorte de que me acompañaba unha persoa experta en bioloxía que me contou pois o que significaba iso dende o punto de vista xeolóxico que como un DNI do, do que pasou hai 200 millóns de anos. Non? Mm -hmm. Entón, parece unha super inspirador. Mm -hmm. Inspirador. Por, bueno, ti acabas de publicar un traballinho extraordinario que ten algo que ver con... Mm, mm, mm, co, mm. Coa formación coa poesía en realidade non? Eh, un traballo de Un traballo de poetas que ten algo entre paréntesis dentro do, poemas, do título non do... eh, non no, no me estou entendendo o que acabo de explicar. <risa> no. Eu acabo de publicar un poemario mas sí, no, sí. non da mesma temática. Por iso <coughs> eh, sí, é eh, unha temática diferente Des, algo, que tamén... algo que ven que ver coa memoria Desmemoria, sí. eu dicía que había algo entre paréntesis Ah, sí, a desmemoria eh, este, este poemario último que publiquei eh, A temática da desmemoria eh, Sobre o Alzheimer ah. Sobre ah. A, a memoria desmemoriada sí, sí, destas estas sí, persoas sí. Hmm. Algo, algo que ten que ver co que en realidade hai que ter moi presente e eh, que en realidad, é eh, que uh -huh. bueno, pois moitísimas persoas están a sufrir e eh, que compre darlle publicidade para poder atendelo. Si, sí, efectivamente, de feito creo que un grande la, un labor que ten este libro, libro Desmemoria é uh -huh. eh, un acubillo para moitas persoas que non que que digamos que o padecen aínda que non sexa en propia pel porque moitas veces os máis afectados somos os familiares de, non uh -huh. as persoas que teñen Alzheimer. Uh -huh. eh, pois que poidan ter no tempo de lecer unha axuda que ás veces eh saque un sorriso mellor ou que ás veces lles paga chorar, uh -huh. máis ser ser comprendidos, digamos. Uh -huh. eh, esa creo que é unha función social que ten, que ten ese libro. Mm -hmm. extraordinario, que ademais estás de, de, tendo moitísimo éxito de, de, con él é moi ben artellado eh? sí, as presentacións que estás tendo por aí tamén, teñen moitísimo que ver pero, pero vamos nos a centrar en no, no, no poema que, que, que ti, bueno co cual agadaches precisamente este segundo premio eh, eso da creación dos continentes, que ten algo que ver con, con tem, moito tempo atrás si sí. sí. eh, pois pues, basicamente o que intentei facer co este conxunto de poemas, que en realidad de, son como sete poemiñas mm. eh, de diferente longitude, eh, foi un paralelismo, digamos, eh, para persoas que obviamente non teñen que saber isto, igual que eu non o sabía, eh, nin teñen, por suposto, que procurar de que estou falando. Uh -huh. Entón, intento facer un paralelismo de unha relación amorosa, digamos, uh -huh. co, co que sucedeu Pois iso, e, xeolóxicamente hai millóns de anos uh -huh. ah, e, e, ese, ese traballo que me parece que no teu, no, no, no teu mm, Palabra común me parece que, que se titula eh, eh, Que, que unha, mm, digamos, un Wordpress Que tú tes para, para as persoas que te, te coñecen e eh, que, que te queren eh, Publicas precisamente parte dese traballo, non? Eh, si sí, no, en Palabra Común é unha revista en, en que participei, máis non, eu non teño nada a ver. É, o meu Word 3 é Clara Vidal Poemas, punto Clara Word 3, punto poema. con... sí, o meu nome, Clara Vidal Poemas, punto Word E aí teño varios micropoemarios, varios poemas soltos, e tamén todo relacionado cos poemarios que publiquei, e uh -huh. algúnha algún poemiño ou videopoema deses de poemarios tamén teño todo basicamente ah, e un link nese, n, n, neso precisamente n, n, que, que publicas n, n, neso outro de palabra común pois link algo que me sorprendeu e ademais que me, que me gusta non dice eh, pensaos en literatura que nos sosteña que fica poderíese decir que son rescatadora de versos antes que a poeta non, eres creadora poética Sí, eh, eses versos, en realidade eh, pertencen a, a outro micropoemario que tamén está no, no meu Wordpress sí. e eh, eh, que está publicado tamén por, eh, por, un, por un editorial, de editora E eh, isto é algo que, que, eu, que me paso toda a vida Que uh -huh. eu moitas veces falaba e dicíanme que estaba a falar en verso Entón, uh -huh. ao final, pois, algunhas cousas realmente as poñían verso Porque xa que eran verso, porque non as ia utilizar claro. Mas sí que penso que moitas veces non somos os creadores Os que facemos a poesía, senón a, a, os que escoitan uh -huh. ah, ah, Bueno, ti miras a realidade e despois escríbela Porque senón non sería doutro xeito A, a claro. forma poética que te contas. Por, mm, por, por certo eu le, aí na internet Que, que tite graduaxes en e Que tes estudios artísticos mm -hmm. Literarios e cultura Pero que comenzaxes a, a ser poeta xa mm, Desde de, cativiña. De, de, de cativiña Xa lias aos tres anos E ao mesmo tempo mm -hmm. aos seis anos xa escribías Si, sí, correcto Eu era Son a, a irmá nova e eh, a catro anos sempre por diante, digamos, uh -huh. porque facía as tarefas a diario coa miña irmá e a miña irmá pois pues, eh, xogando, digamos, uh -huh. como que me xixía o que tocaba para ela ese día. Uh -huh. entón, eh, sempre fui un bastante adiantadinho a moito tempo eh, e gustou-me sempre moitísimo ler. Uh -huh. eh, e iso, con tres anos eu aprendín xa a ler e aos seis anos participei Eh, no colegio, nun certame que era de poesía e de buxo. Había, era necesario conxugar mm -hmm. as dúas artes, digamos, no mesmo traballo, mm -hmm. e gañei o certame. Foi o primeiro certame de poesía que eu gañei na miña vida, e gañei algo que me gustaba moito, porque non podía levar para casa ni máis, máis gañei un pasaro. Mm -hmm. Entón, claro, a miña naitivo me que deixar meter o pasaro na casa, e para min, claro, a, a poesía Eh, a poesía ou a rebeldía da, claro. da nena de seis anos e eh, dentro de seis anos escribo uh -huh. non bien. deixei nunca de escribir pois non para, pues, parabéns, pues, felicitacións, o primeiro naquele momento, pero agora xatés unha memoria deles, eh? sí. e, e este último para nós é unha grande honra e unha bueno, pues, un orgullo pois pues, poder contar dentro da nómina de autores que e poetas premiados no? Rosalía de Castro ti eh destacaxe xa cun segundo premio. Genial, pois eu continuaré intentando eh, volver a a, a coarme. No, no, fallo do xurado próximo ano. É, sí. eh, seguir colaborando con vos, coa revista. Uh -huh. Eh, estou moi contenta, verdade tamén con este con este premio que, que perseguín, eh. eh, eh, Bueno, pues a ver se si nos escribís para a revista Lua Nova, tamén, que tamén estamos deseosos de de verche ver un artigo. También podía, también podía, sí, también podía ser. Si no es eh, poesía, puede ser cualquier otra cosa. Exactamente, cualquier otra cosa, porque tú tienes capacidades para todo. Bueno... <risa> oh, <risa> Bueno, limitada, tamén vos digo eh, limitada ao bueno, bueno, bueno. inda, inda, mellor indates tempo de, de poder participar nesta, nesta seguinte que corresponde ao ano 2021 sí. bueno, de todos os hitos o que Armando sempre pide aos poetas que, sí. que participan con é algo de lectura da, da súa creatividade se queres a, m, m, non sei, inda, nos, inda temos tempo para poder escoitarte en directo é sí. pues, si eh, pod... eh, que eu son un amante da poesía claro Porque todo eso se pinta, pues, con palabras, los sueños. Esos sueños se pintan con palabras. Pues, ¿se cree que tampoco sé cuánto tempo hay? Entonces, leo primero <risa> y último del micrófono de Mario Bañador. Muy bien, estupendo. Para, para no es fantástico, claro. claro que sí. Pues... Va a ser un, un, un agasallo para todos los sueños, algo extraordinario, claro que sí. Vamos sí, señor. Veña, cando ti queiras Vale, pois o primeiro Comeza Cunha pequena chamada de atención Unha sacudida eficaz O un toque Que fai tremer os corpos E o último Do mesmo cromosoma Fómonos desdobrando Empezas máis cativas Formamos a familia illada con cada movimento brusco do doloroso parto. Gardan lumes as entrañas e recordos os aintes. Non hai memoria coherente na nosa unión, máis provimos do idéntico sismo asolagado. Uh -huh. Sí, hai ben, que apeludir, non? Sí, sí, porque claro. nós non temos aquí a, a claca a... <risas> pero todos andará <risas> de verdade que para non ser un enorme honra Hombre, unha satisfacción hacer. De verdade claro. mm, mm, Clara estás mm, bueno, continúas parece ser que continúas eh, presentando ese teu poemario último des memoria pero mm, seguro que xa estás traballendo algunha cousa máis. E tanto? Teño, si sí, xa cando publiqué a desmemoria, eh, tiña montado outro poemario, eh, e sí si que intento mover, eh, a verse teño sorte de gañar algún certame con publicación, uh -huh. mas está moi difícil o panorama literario en poesía máis, eh, entón pois pues, non sei se ao final acabarei dando a luz a ese poemario máis, Pois, como en coa desmemoria mm -hmm. ou, ou se conseguirei ubicalo en pois, algún certame e, e o, o poemario este que está digamos inédito de poesía erótica como primeiro sí, sí, sí. o segundo é pois, o tema social digamos de Alzheimer e o primeiro era linguaxes digitais de poesía mm -hmm. erótica este inédito tamén continua a primeira liña máis visible de mim e Sí. Ah. O xese a que mm, Pensando o mellor que, que autoeditarás O que, o que, o que xa tens casi rematado, non? A ver, a miña idea é Atapar un editorial Claro, claro, claro, claro. E se pode ser cun premio E que se xa pois un filtro uh -huh. Non é mesmo unha editorial Que pasar un filtro de calidade, digamos Claro para min seria o ideal máis sí. estou iso na procura de, de editor de premio ou de acceso de uh -huh. alguma maneira uh -huh. senón pois intentarei pois iso dar a luz o, o traballo posto uh -huh. que xa ofixen co primeiro co segundo poemario é uh -huh. outra vía claro Sí. Bueno, eh, eh, o sea, centraste precisamente na poesía Pero tamén tes algún traballo eh, narrativo ou algúnha cousa que, que publicaras ata agora? Eh, pois, eh, alguna cousa eh, teño por aí publicado De conto ou de micro-relato Mas mm. eh, así, seriamente, eh, sempre me centraí na poesía uh -huh. Si sí, é certo que agora Eh, estou intentando abrirme camiño tamén, digamos, no, no relato curto máis mm -hmm. eu creo que é moito éxito porque <risas> eh, levo toda a vida eh, insisto, escribindo poesía eu non tome eu mesma incapacitada completamente para narrativa mm -hmm. intento escribir narrativa e xaeme Eh, prosa poética claro. eh, decir teño, teño unha, unha tariña con iso eh, <risa> máis a xente dime que, que sí, que sabe o que escribo que ademais o poño moi bonito uh -huh. como teño ese toque poético máis a mí non me convencen a mí eu creo que non, que non se me dá nada ben na narrativa uh -huh. Bueno, eh, eso dilo ti porque auto auto, auto pero que en realidad é que os que temos que facelo son os que te os que te le os que te leen. Os que te leen. Y entonces, claro. mientras non publiques non podemos dicir que, que sea feo ou mal ou guapo. Eso é. Eh. Y entonces lo que queremos é, eh, pues eso, dar, dar a conocer que a todos os sí. nosos e a todas as persoas que te chegan, que te, tamén és unha páxina eh, en Facebook, Clara sí. Vidal, ¿non? Sí y eh, eh, eh, John WordPress que cómo le llaman claravidalpoemas.wordpress.com Vale, pues si hay alguna narrativa algo narra, de, de narración neles también que, que se metan ahí eh, que Saivan de Clara Vidal que fue la segunda ganadora a o, as, A gañadoro do segundo premio do 35 certame de poesía Rosalía de Castro. Xa se porán en contacto contigo os, do, os, da, os, da, os, da, os da xunta directiva e eh, eh, eh, teñenxe que, que dicir pois qual é o premio eh, económico que che corresponde, que coido que xa está nas bases, pero que, que, que, que bueno, terán que pedir o, o número de conta para poder ingresar eses, ese agasallo que te, te mereces. Uh -huh, vale, moi ben eh, Por outra banda, pois, iso, que, que xa temos o teu contacto Que xa temos a tua sí. m, m, m, forma de poder pues, comunicarnos contigo eh, Noutro momento, pois, intentaremos incomodarte para que nos digas Para que nos sigas falando da tua creatividade e do que sigas publicando, non? Exactamente, pues porque, porque que queremos que ser privicia no, Como, ah, perdón? Que queremos ser privicia Ah, claro Claro, sí, sí <ríe> Por mí eh molestade cando que idades, tendes un meu teléfono, tendes un meu WordPress, eh esa vos digo, que vou encantada de colaborar con vos, que xa colaborei en Lua Nova aí uns anos. Aha. Uh -huh. eh, eu encantada de de volver a, a estar pois gracias a un premio ademais en contacto con vos, sou moi de verdade que moi contenta con este con este premio pois xa sabes tú tens te as portas abertas para poder participar en Lua Nova cando, cando xa apeteza ainda estás a tempo antes de final de, de ano pois se queres aportar alguna cousa ainda que xa cativa Antonio Díaz que é o director seguro que recibirá con moitísimo cariño vale, moi ben pois, eh, pois tes, o, o enderezo o mando chuevo, senón, pues, o non xeo o noso correo electrónico é galegosnovais arroba gmail.com exactamente moi ben Pois estamos, si, a, estamos en contacto para todo iso a, Clara, da, da si tes alguna cousinha máis que dicir llornosos ointes eh, tes os micros abertos Pois nada aproveitando a, a sección cultural de un programa de radio que acabo de gañar este premio e que escribo e leo e son filóloga pois animar a xente se ten que agasallar por compromiso ou porque quere que aproveite a agasallar cultura e agasallar libros que fai un favor ás persoas que reciben o regalo e tamén uh -huh. eh, pois é unha contribución perfecta para, para os autores uh -huh. e para as librarías e para as editoriais etc uh -huh. sí. eu envío libros eh, asinados se, se compran dentro do meu Wordpress eh, igual que moitos autores fan agora uh -huh. eh, e nada iso eh, que, que, aproveiten, que aproveiten a cultura para para tamén mover, pois por exemplo, os galegos fora da Galiza, sí. mover a cultura, e, e impulsar un pouco o esforzo de moitas persoas que quedan despois invisibilizadas. Pois, muy... bueno, pois pues, que aproveiten os nosos para, um, bueno, pedirche a ti precisamente ese mm, eh, traballiño tan especial, tan, tan bonito especial, que nos disechas aí un momentiño, desmemoria. Non? Sí, a desmemoria. A desmemoria. Moitísimas grazas, Clara. E moitísimos éxitos. Moitas grazas a vos. Boa tarde. A boa tarde. tarde. Todo o momento. Data de desembre, posa't la gorra pels infants i adolescents amb càncer i vina a celebrar els 10 anys de la Casa dels Xiuclis a la Plaça Mossèn Ferran al barri de Montbau. Amb Balisent de Pineda i les actuacions de Xiula, Planeta Trampolí i Art District. Aconsegueix la gorra per 8 euros a fanoc.org. El mateix dia de la festa o trucant al 93 237 79 79. Posa't la gorra i ajuda'ns a pintar futurs.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 presenta e dirigeix en Valentí. leopens que ya sabes can a que está detrás de esta música quiero que me presentes bueno queridos oyentes voy a presentar a claudia pajares esta voz que nos escuchábamos de fondo es una voz preciosa eh, encantadora vamos a saludarla es la nieta de uno de unos amigos míos muchas gracias por atendernos claudia buenas tardes hola muy buenas tardes Eh, nos en, como, decim como decimos decimos galegos, nos en gallolas nos encanta sí. esa pieza esa casi casi, casi a, a capela eh, demuestra que tu, tu voz es eh, extraordinaria y sí, muchas gracias eh, la verdad es que eh, no me lo no me lo acabo de creer verdaderamente como canto pero Pero muchas gracias. Bueno, no, no es necesario que lo creas. Nosotros sí lo creímos. Sabemos que sabemos que tu voz... Eh, eh, no, has, no has pasado... Tengo entendido que no has pasado por ninguna escuela de música, pero eh, eso es por afición, por autodidacta, aprendiendo a, a cantar, aprendiendo música. Por cierto, ¿también tocas la guitarra? No, no, no toco ningún instrumento. No, no, no me llama la atención tocar. ¿No? Pero sí te llama cantar. Que, que, que, que bueno que, que lo haces primorosamente hasta en catalán que he visto yo una ave María ahí también ah, encantada sí. por cierto ¿cuántos años tienes 15 Hol bueno javier cuando tengas 25 <risa> no antes de <risa> ya llenar los escenario antes ¿no? de llegar antes de llegar de verdad, de verdad eh, estudiando y, y eso cómo es ese eh, ese trabajo autodidacta para poder eh, modular tan bien la voz A ver, yo siempre que estoy en casa eh, voy practicando, voy intentando enseñarme a mí mismo, aunque no. aunque no tenga mucha experiencia, sinceramente, pero bueno, yo estuve en una escuela de música un mes, uh -huh. pero no, no me acababa de gustar eh, uh -huh. la forma de enseñar, ya que era más más técnico, digamos, sí, sí, sí. y a mí me gusta más aprender por, por mi cuenta. Ajá. Uh -huh. O sea que eh, buscas no sé tutoriales en youtube para poder hacerlo como sí eh, a veces sí o a veces o since simplemente voy cantando voy probando eh, diferentes tonalidades mm -hmm. bueno o sea que, que tú ese trabajo autodidacta lo que hace es bueno formarte a ti misma y luego después no, no lo das a conocer porque tengo entendido como dicen tus abuelos que tú eres muy tímida y no eres no, no te gusta compartirlo exacto me cuesta mucho que alguien me escuche me han escuchado mi familia y poco más y muy pocas veces porque sí. realmente no me gusta no me gusta dar a conocer esta parte de mí aunque uh -huh. no lo acabo de hacer de todo mal pero Sí, sí, sí pues ya puedes satisfacerte ya puedes darte a conocer porque en realidad ya, ya ha salido en, en nuestra radio y además voy a pedirle a un compañero que tengo, Paco uh, Sánchez Molina, que hace un, un, un programa dedicado precisamente a los jóvenes, eh, Forever Job que, que sí. tiene mucho que ver con la música y está interesadísimo en conocer, conocerte y, y creo que también quiere invitarte a su programa y que vengas aquí a, a, los, a, estudios a, a los estudios de Radio Samboy para que No solamente para conocerte Sino hasta para pedirte que, que cantes a capela Aquí delante de yo de, Delante de la audiencia Vale, perfecto Estarías dispuesta, ¿no? Sí Vale, pues vale. entonces mmm, Yo lo que que lo que te deseo Es muchísimos éxitos Y te agradezco muchísimo que hayas tenido La delicadeza de uh, Bueno, de escucharnos Y, y, eh. y que Nuestros oyentes Sepan que tienes una voz preciosa y que continúes cuidándola. Y lo primero que sí, y lo primero que te digo es que te lo creas tú misma, que crea que lo creas tí, tú misma. Que sí que puedes, que, que lo sabes. Que tú puedes. Si quieres puedes. Un, un beso más gracias. Un, un beso muy grande, Claudia, Igualmente. que gracias. te agradezco muchísimo que nos gracias. hayas mm, dejado incomodarte estos minutitos. Vamos no, a despedirte nada, con tu gracias. propia música, que creo que tengo aquí otra pieza más que nos ha, eh, eh, nos ha facilitado tu abuelo. Muchas <risa> gracias. Hasta luego. Besitos. Bueno, pois, penso que xa temos o noso convidado Esperando aí no teléfono E vamos darles boas tardes a, tamén a un escritor Hoxe entre poetas e escritores andamos, eh? Mm. E vale. cantantes tamén Claro que sí, voces pois, extraordinarias Pois, vamos a falar que eu coñicín en persoa O día de, do 35 certamen de Rosalía de Castro E ti tamén o coñiciches, mm. Xulio Comé Antonio Marzabal. E vamos a darles vos tardes. Eh, falar con él, pues, largo y tendido, como decíamos, en estos 20 minutillos. Vale. Muy buenas tardes, Antonio. boa tarde boa. Armando. Buenas tardes. Buenas tardes. Tarde, Julio, también, que ve eh. yo por ahí, ¿no? Sí. sí por ejemplo, por ahí. Bueno, pues, Andamos buenas tardes. Andamos siempre juntos. <ríe> <ríe> <ríe> Muy buen. Moito, boa tarde, ben vida Moitas gracias por atendernos gracias a Vamos sí. a ver eh, Armando dice que ti eres un escritor Pero mm, mm, dalle a conocer a, a todos nosos ointes A túa faceta creativa Non é o primeiro libro que escribes Según teño no, entendido no. Bueno, pois pues este xa Teoría sería case o quinto Pero bueno, vamos a decir que en solitario o terceiro Antes é que tamén dúas eh, Obras en conxunto con outros autores Un uh -huh. de poesías e outro relato corto, relato breve tamén sí. con varios autores e eh, bueno, aí eh, estuve uns anos aí probando porque non me atrevía a dar de unha maneira ese paso, non? e estuve unha novela, sempre unha novela impón, non pensas, bueno que sí, sí. eh, vai, non sei, meterse aí unha dos centas, tres páginas o que sea uh -huh. entón estuve en aí eh, Unhos anos aí medio perdido Probando, facendo mm -hmm. Ata que, bueno, me decidín E, bueno, esta, en teoría, a terceira novela Que saco en solitario ¿no? uh -huh. Nora Boa Poitos para benze, Esta terceira novela, qual é o seu título? Ben, o título aí na Semente Semente, Semente. Anque eh, ainda está escrita en castelán Pero bueno. o título quixen que foran galego Porque é unha obra, pois pues, Totalmente, cento galega uh -huh. Ajá Está ambientada logo entón no, eh, en Galicia. Sí, sí. É unha mente el cobre, ah. pero eh, é un trasunto, o sea, sí. eh, podría ser calcare sitio. Eu creo sí, sí. que calcare eh, galego que coñeza aquelo, que vivir sí. ou que deso, eh, que a leia, mm, eh, lóxicamente, seguida verá que pode pues, ser sitio. Con que cambie, que en verde o río o or, é outro sí. calquera e sí, os tesos se chaman de, de outra maneira sí. eh, dispois eh, todo a mente é eh, unha esencia lóxicamente galega sí, sí, sí, sí, e iso non ten ninguna escapatoria o sea, sí, sí. sí. uh -huh. eh, Que podemos atopar neste semente? Bueno, é eh, Eu vou ler, que é difícil resumir, así, sí, sí, a, bote pronto 400 e pico páginas. Sí, okay, eh, okay. Tal. Eu vou resumir o que pon a contraportada, que sí. en sí xa eh, indica ben por onde vai, sí. e pues, podemos ampliar, non? Eh, vou ler un pouquinho da, da contraportada. Ah, ah moi ben, estupendo. Vale. Eh, a ver. O Courel é un territorio apartado de todos os caminos conocidos. para uh -huh. gozo de ríos encajados, desfiguradas montañas y frondosos bosques. También confuso, implacable, cruento uh -huh. y paradisíaco. Uh -huh. El solar perfecto para que Dios realice sus experimentos. Corre el verano de 1930 y ha transcurrido un año desde la llegada de Jesús Nazareno a la población. Uh -huh. De trato afable y plácea de conversación, se mostrará profundamente conmocionado al ver el secular estado de abandono uh -huh. en que se encuentran sus habitantes. De forma gradual irá tomando cartas en el asunto y se lanzará como voz de los que tienen hambre y sed de justicia. Uh -huh. Bernardino Esperante tiene 15 años por entonces. Como privilegiado espectador de aquel turbulento verano, suyas son estas reveladoras y apasionantes memorias. Redactadas en la andonada en la que se esconde en plena guerra civil, La descripción que hace de aquellas vivencias son su particular tributo a los hombres y mujeres de ojos marchitos de sudor y lágrimas, a los huesos quebrados por el esfuerzo, a la voz nudosa que llama a los suyos en plena tormenta, a la muerte y al excitante despertar a la vida adulta. No oculta que son, asimismo, una crítica furibunda contra todos aquellos que con su hipócrita actitud contribuyen a perpetuar la miseria hasta límites insufribles. sí. Por atreverse a enfrentarse a estos últimos, a Jesús Nazareno no le faltó el trío de Judas que lo denunciara y condenara sin juicio alguno. Esto es lo que se puede leer en la portada, que sí, más sí, o sí, menos sí, sí, sí. siempre indica un poco por dónde va. Right. Eh. En realidad, eh, esos tres persoaches, eh, que son Ucobrel, <ríe> o Ente Físico, eh, Jesús Nazareno y Bernardino Esperante... Eh, Pues, eh, marcan, digamos, o que é a novela sí, pero hai moitos máis de personagens sí, sí, sí, sí, sí. unhos con nome verdadeiro outros con nome oculto e, sí, sí, sí. bueno eh, aí está, digamos eh, todo un tramado de, de, de, de, de, que eu creo que é moi interesante eu teñe moita ilusión con esta novela e uh -huh. eu creo que a xente gostará eh, porque aí é onde explicas ti que ti tes pasión polo caurel Bueno, es único que coño mm. eso. <ríe> hm. primer que ver un amor follos que e, bueno, no sé si se sabos digo que verán, pero que mm -hmm. eh, verdaderamente único que coño así un poquiquillo detalladamente, ¿no? Los sitios que pasas, mm -hmm. pasas de de paso y tal, pero sí que eh, o sea, que teño, ainda que me fu muy cedo de ahí, o sea, unos de pero claro, eh, eso marca mucho, mira, cuando una de las cosas que me llevó a escribir esta novela porque eu oílle eh, dicir a García Márquez que eh, toda a súa obra viña dos oito primeiros anos e, ademais, gracias a súa avó que era galega mm -hmm. entonces mm, yeah. eu fiquei sorprendido, e eh, pois, bueno, se <risa> si eu pasei os no seto oito primeiros anos e li a miña casa <risa> a ver que pode sair de mim, no Claro. <risa> algún en común haberá. <risa> algo haberá, non? Si, si, eu. <risa> No, pues sí te digo que, que me dicio gracias, eso he dicho y bueno, pues veña, un paso adiante, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Porque non. Nonラボa, de verdade. Sí, eh, eh, ten algo que ver, ten algo que ver ese traballo que te, te publicas, ten algo que ver con algo que mm, non sé, porque os escritores dicen que non, pero a, a larga pois pues, sí. algo que ver coa súa bio, propia biografía. Home, claro, eh, cento por cento. <risas> decir, todo que sai aí basa en eu porque Si no, no viví, eu viví en no, los mis pais, o mis abuelos, o uh mis -huh. niños, o tal. O sea, de que... una manera, está no los subconsciente está ahí o en algún sitio. O fin, sea, que un... novelas parte de tu propia biografía. Lo... Mm, mm, es que yo soy eso, no sé, yo no me puedo Astre. desligar, eh, porque ya que no estuviera ahí en no el sitio, porque... Ou, de inda de maneira, o sinto que estude, non? Si, si, si. tu dis o mesmo que dicía o que final do eh, va a neira Vilas, non que parte do neno o neno Labrego está tamén elí eh... e é el mesmo tamén, o sea que parte tua sí. tamén é a e propia semente, non? Eh... Mira, date conta que uh, ora despois del eh, bueno, de da Sacana, eh estou, bueno, analizando así, e, e veo a cabeza Eh, los pasos de Ulloa y los gozos de las sombras, grandes ah. obras eh, ambientadas en Galicia y y, y, y tenemos la misma esencia o sea, claro, es, es sí, increíble sí, que la sí. señora eh, Emilia Pardo Bazán en 1800 y saque esa obra, lógicamente en diferentes momentos eh, mm -hmm. que no escribe, o señor Torreto Villaster saque esta novela yo saque esta novela y, y, y hay otro fondo mismo no esa, mm -hmm. esa entre a élite e o ruralismo, esa luita constante que se queren mezclar, pero nunca se poden mezclar, sí, sí. Eh, porque o aí, non sei, en Galicia non houve nunca un ensamblaxe bon, sabes, que non se xera eh, evolucionar. Eh. entonces un noto que, que, que escritos por diferentes persoas en, en épocas totalmente diferentes, con educacións totalmente diferentes, e, sin embargo, vamos o mismo sí. algo nos leva, por eso digo que está ahí, es, nos temoslo ahí uh -huh. arraigado, ¿no? a través da xeración, eso le vamos sí, ahí sí, pegado é ¿no? sí, sí, claro. increíble uh, quedo moi so, sorprendido dito eso, eh, son obras que fíjate, que na escribe a primeira lo, eh, para, los pasos do yoga que a señora Pardo Bazán é o sea, unha condesa uh -huh. eh, o, o Gozos de las Sombras pois pues, o señor Torrent de Beiasteir, pues bueno, un homem tamén de clase media alta, con educación, con mm. letra, sí, sí. eh, decimos a parte que era falancista, todo o tema, tal. Sí, sí E bueno. saca un obre, un labrego, un un mísero, un mixo da sociedade galega que sou eu. Eh, <risa> nacido que en dice nunha corte, porque si sí, había 2 metros que me separaban da corte da miña cama, ¿no? <risa> es decir, ahí estamos. Fíjate a diferencia que hai tan grande entre os tres. En cambio, vamos ao uh -huh. mismo sí, señor. É increíble é muy... A mí eso teme Levo días tan de voltas uh -huh. Como pode ser que haxe esa simbiosis uh -huh. Entre nós, non? Eu ou xa que ti mm, mm, Escrevistele en castelán Pero que en realidad tí, eh, Estás pensando está tentando De publicarla tamén en galego Porque en Hombre, realidad ten idiosincrasia galega En todo sí, o teu sí, sentido sí, claro. É unha pena grande Eu lutei moito por a sacar en galego, en tuve incluso, pois, eh, houve xente que se me ofertou a traducile, pero despois, cando vía o grande de traballo que les representaba, pois sí. claro, como non xe podía pagar, pois mm. daba xa ah, claro, de buscar excusas, porque, bueno, verdade, un, mm. bastantes anos le he vomitido sei horas, pre unha cousa que non sabes, eh? porque, bueno, o meu nome non teño xe ningún non se paga, no Claro. Entón no, non sabes, claro, non podo pagar un, Pero eu, eu xa dixen que escribínese en primeiras páxinas en Cadeu. Pero, claro, no, no, chegou un momento que non tiña recursos. Sí, eh, sí, con, sí, sí. Un, xa bastante lío eh cando se che chefai eh, voluminosa, personaxes, historias e tal, uh -huh. para encima un diccionario e eh, mirándose, eh, procurando a ver... Eh, eh, bah, era sí, un desastre. Moito traballo, sí, sí. sí tuve que volver para atrás, para facela de novo. Eh, bueno, sí. bueno, uh -huh. Sempre haberá un momento que se ten certo éxito, alguén se... Seguro que xa se chega e me dice, oi, pois pues podemos la sacar, encantado. Muy ben, muy ben. Antonio, eh, eh, en tí, entonces eh, ese xa é o quinto por así, eh, quinto traballo que, sí, que vamos, publicas... Sí, vamos, para o terceiro, con mellor propiedad, a terceira novela. Vale, Va, pero sí. que de anteriores tamén te és... Um... E que apareció un libro que se chama Plomo sin balas. Mm -hmm. Sí, este é o anterior, este é o anterior, eh, que está inventada no Proxés, Mm. que non é pernome de política, pero é moi a xente gustou moi, pero tampouco tivo o recorrido que debería ter, porque vano bueno, non entendo que a xente pois un gator de mm -hmm. un escritor de coñecido, pois eh non sei Permitai, teño aquí mmm, a Mau o, a, a, a, aquel, eh, poesías que eh, sacamos eh, a primeira vez, que se quei en 2005, xa. Ah, eh, xa, xa prorrogada ve. por Paco Candel, que era o veciño que tirábamos ao lado e que visitábamos e eh, tal. Sí. Uh -huh. E digo, porque verme eh, a cabeza tamén eh, unha cousa que ponho na novela que é moi, bueno, eh, se acaso divertida, que que cada día tenemos que cada día se nos regala un instante en que todos los sueños se pueden alcanzar. Sí, claro, eu son claro. dos que creen eso, ¿no? Que cada sí, sí. día sempre hay un minuto, un instante que e... si estamos ahí, si lutamos por estar ahí atentos uh -huh. a, eh, a mente aberta eh, podemos alcanzar o, o sueños y as esperanzas. Eh? Sí, sí. Pues quizás eh, de aquella, xa vendo de 2005 esto que volver a Que de Porque facíamos as 4 ou 5 poesías e despois unha pequena introducción de nós mesmos, non? cada unha escribiu o seu. Uh -huh. E a mí faz-me gracia porque naquela 2005 que eu nin pensaba de escribir máis, sí. nada. Uh -huh. Pois, bueno, parte de dar datos meus e tal, dice, con pocos años se ve arrancado de su tierra madre e desde entonces, mermado, sin saber moi bien donde está ni que es nunca se enfrentará a nada, simplemente se limitará a conceder. Música uh -huh. Uh -huh. Últimamente está aprendiendo a caminar sin prisa Disfrutando del paseo mientras canturrea una vieja canción de infancia Siempre uh -huh. volta a infancia, date cuenta claro, sí, señor, Le gustaría escribir algo con sentido Pero como aún no, la, no ha conseguido verle el sentido a nada Sigue uh -huh. esperando Yo sí. se tenía intención pero no sabía cuando iba a pasar un momento, uh -huh. cuando iba a estar existente Que de alguna manera me podía arrastrar consigo Pero uh -huh. hai que estar aí Entón, uh -huh. pois, pues, bueno, pouco a pouco, pum, facendo cousiñas, cousiñas E así me vou levando É eh, verdade, dilleiro non me dá ningún uh -huh. Hasta o momento Pero si me moitos, eh, sí me dá moitos satisfacios Porque con esto conseguín abrirme a moita máis xente Ter experiencias uh -huh. por aí uh, Coñezamos os escritores Intercambiamos cousas Eh, bueno, pues ento que me echáis vos, que si non sei posible, bueno, pues aí na bote Galicia, na vanguardia, uh -huh. eh, sei varias entrevistas de radio, unhas, e xa che digo, sobre todo a riqueza que me levou a, a hacer contacto con moita xente que senón, pues sentaba no sofá non mover habido, uh -huh. no? De maneira así e eso é, eh, verdad? É eh, un, si, sí, único hasta ahora teño, pero que o valoro moito, moito. Sí, realmente. Sí, no. Eh, o caso é que O, o, o máis importante dos escritores Que, que nin bueno, os escritores De si sí mesmo é que Que, bueno, que, que se contran satisfeitos Cando lle leen algo non? E entón o feito de que ti publiques Non é por, por, por poñerse unha medalla Sino por o efeito de que Alguén se interesa por, por a túa escrita non. Home, claro eh, un, Sempre que cando algo me fai Alguna crítica positiva ou negativa Eh, pois, eh, valero moito porque me lero entonces de unha maneira claro. eh, é a satisfacción que levas a alguén leo o, o que tú durante moito tempo, anos incluso eh, pois, tú haxe a cabeza pre, pre, puñere aí e, eh, bueno, pois, de unha maneira sintes que algo de ti foi transmitido mm -hmm. exactamente, sí señor ti disfrutas creando precisamente esto, novelando cousas bueno, que te pasaron una, a ti unha especie de xado masoquismo <risas> <novelar>. no. sí. <risas> sufro moito sufro, sufro tremendamente porque me implico sí. de tal maneira que sufro, sufro. Uh -huh. eh, pero tamén despois sinto placer, é verdade eu ah, cando claro. acabo, cando deso pois pues, sinto un placer pues, indescriptible Pero, sí, sí, a veces eh, te, Teño esa dicotomía A veces que digo, bueno, ¿para qué Pides sí. ese que nombre es que te estás Iso, porque, claro, hai días que as cousas non saen E estás mm, mm. aí sofrendo Sofrendo moito pero, pero a satisfacción personal O que volvo a repetir que A satisfacción personal ah, sí, que... sí. Además é unha este de, de droga De que te si, lean, no. claro, claro Porque agora, por exemplo, levo A saquei esta, a saquei esta novela Pois, pues, basicamente, estou agora en proceso De, de pois, pues, dala por aí a conhecer E tal, e es non estou escribindo nada Le Tomei un tempo con calma tamén Sí Eh, pero xa votar de menos, uh, hai días que son por aí, e digo, mira, se me puñera aquí, agora son Navidades, todo tal, tranquilo, pero, eh, eh, sabes eh, notas que, bueno, deixas caber, eh, que, que non tampouco me poño moito, pero... O día, o cada dos días, unha oreña, unha uh -huh. media, uh -huh. dúas, o que te sí. pido o corpo, pero xa, eso xa te ten, sabes, ten unha manera... Enganchado. Sí, enganchado, sí, enganchado, sí, sí. Esa, Por no certo, sé. os que queiran mercar o ese, esa túa noveliña a semente, onde poden dedicar... Vamos a ver, sí. eh, como acaba de sair recén, eh, ainda veixo que eh, non está, eh, si buscas, ejemplo, Google, no está situada, si se busca por exemplo, Google, non está citada, pero se se vai a Amazon directamente, por exemplo... Uh -huh eh pues Antonio Marsaval ya salen todos los nuevos libros, y esa está. Se si vas a mi bestseller, todo junto, mi bestseller eh, Punto es eh, que editora mm. también está ahí. Muy ¿no? bien. Ya eh, pues, eh, eh, de Dentro un mes o así Estará también la casa del libro todo eso, pero es un proceso que claro. Está un proceso, está un poquito, sí, lento, lento, lento, sí. Lento, sí. pero no, pero si me se si me tirara a planeta pues en una semana <ríe> estaría en <toda> España, pero <ríe> bueno. O que si sí é certo é que os que queiran facer un agasallo de Nadal de, de, de, de Papá Noel ou un agasallo de Reis poden poñerse en marcha contigo e eh, eh, seguro que mm, pois pues un, un agasallo dun libro sí, sempre sí. é ben, ben recibido sí, Hombre, eu espero que sí se é O Apalpador tamén se admite Claro que sí É lógico Pois sí, sí, a mí eu se quere xente eh, tamén ponho o meu correo personal, segun quere, ponho en contacto, perguntar algo, é uh -huh. a Marzabal, a Marzabal, de Antonio Marzabal, a marzabal, arroba, hotmail, punto ah. persoa que me escute, que era enviar un mensaje, perguntar algo, ou uh -huh. do libro, ou, ou preen de comprarlo, ou cualquera uh -huh. cousa, pois, pues, eh, que podes facer libremente, non hai ningún problema, de todo un cartado de atender a quem selle. Moitas grazas Moitas grazas, Antonio, grazas que, a vos que, eh, que, Sempre que, Pois eso Eu cando te coñecín O outro día Que vamos Que vamos no, Eu que den abraiado claro, Moi ben Moi ben bueno. <risas> Mas abraiado que eu Que eu iba aí <risas> Sin coñecer a ninguén E, e fón recibido Con brazos abertos Eso foi unha sorpresa É lógico demais Con a, socia, sí, a nosa asociación Foi saindo moi ben A verdade é Que me sorprendeu moito Eh, o que se facede o que a xente que había ali eh, pues, eh, bueno, espero volver por aí algún día sí, sí. e bueno, ah. pronto en tanto queño ano novo eh, sí, sí. por aí eh, a ver eh, si falar, pues. a xunta directiva toma en conta pues, ese traballo que ti estás a facer seguro que o mellor pode mm, facer un inciso si esta podremia nos deixa sí. para poder facer a presentación de seu pues, sí, último estaría, teu ser, libro ser, sería bonito, sería claro que bonito. Que sí. bueno, pois pues, agradecerche moitísimo a conversa que tivemos hoxe eh, desexamos moitísimos éxitos así como tamén unha feliz un feliz Nadal e unha mm, ventura moi grande no 2022 Pois igualmente a todos e a todos os que nos están escuitando mm. eh, pois tamén que todos vai ben a ver se saímos dunha vez desta de sí. pandemia Me e por certo, eu, outro día dixen e, e repito porque A pandemia dos Galego dura 200 anos, a ver cando nos ponen a vacina presempre, sempre a ver <risa> quem é, que o goberno local ou autonómico, ou estatal ou europeo que nos vacina, porque le sufrindo moitos anos. Sí, Esa é nosa grande pandemia, que nadie sí. que está tan esquecida. Pois pues moi ben, Antonio, eh, como acaba de decir Xulio, que teñas un ano, un ano novo aventureiro. Exacto. Y eso, y estamos en contacto con lo que irá de esas ¿eh? De acuerdo, como tú conozco. No, hasta luego. Muchas gracias a todos. Xulio, penso que o programa de hoxe estuvo bastante completo Cultura a todo arrededor, eh? Sí, e voz preciosa E voz preciosa, en don Daxaxa, sí, señor Bueno, queridos ointes, eu despido me ato a Vindero Xoves Que será o último deste ano Exactamente Que teñan unha feliz semana Pois pues gracias, Fernando, por estares aí E sacarnos esto adiante Ca túa compañía Y este que falou habló Armando Fernández, eh, gracias Xulio por estares ahí. Y eh, amigas y amigos, como digo siempre, que anoite se ha hecho vosos descanso y arrua a liberdade libertad y a ser felices.